Alla kvinnor bör tituleras fru, anser Dagens Nyheter, som lanserar förslaget att avskaffa frökentiteln. Om män kallas herr, oavsett civilstånd, ska det inte finnas två titlar för kvinnor, tycker chefredaktören Olof Lagerkrantz. Chefen för Institutet för svensk språkvård, docent Bertil Molde, är skeptisk och tycker att det är en oväntad åtgärd. Ja, visst det är det både oväntad och överraskande. Så överraskande att man har svårt att riktigt veta vad man ska tycka om åtgärden på stående fot. Man kan förstå den här sociala motiveringen framförallt med tanke på ogifta mödrar som inte gärna vill bli kallade fröken. Men å andra sidan är det så att vem som helst kan, om man vill, eller hon vill rättare sagt, kalla sig för fru istället för fröken. Så den synpunkten skulle åtgärden inte vara nödvändig. Och den språkliga motiveringen? Ja, språkligt man kan man ju säga att man kunde lika väl kalla sig alla, alla kvinnor för fröken som för fru. Men man har alltså valt fru därför att den väl anses socialt eh, mera trygg på något sätt. Och det är kanske riktigt. Å andra sidan är det ju så språkligt att vi om vi inför fru för alla kvinnor skulle komma skilja oss i språkbruket från alla andra eh, civiliserade länder. Inte minst från våra nordiska grannländer som ju har precis samma titelskick som vi i det här fallet. Det kan inte vara någon språklig vinst. Språkprofessor Gösta Bergman anser däremot att Dagens Nyheter visar friska tag. Stockholmstidningen och Aftonbladet följer genast Dagens Nyheters exempel- medan andra tidningar som Svenska Dagbladet och Posten avvaktar- och det gör också Sveriges Radio. Intendenten, fröken Margareta Tollander vid Skansen i Stockholm- tycker ni det ska bli trevligt bli titulerad fru istället för fröken? Jag tror inte jag kommer att föredra det. Jag har aldrig lidit av att kallas sig fröken- när Man ska tilltala människor, damer i en bank eller affärer som man inte känner namnet på. Det är så lätt att säga fröken. Ska man säga frun nu? Jag tycker det är synd att ersätta det vackra lilla ordet fröken med lite stummare, korta frun. På restaurangerna brukar ni kallas fröken. Vad tror Monica Eriksson om att bli kallad fru? Ja, jag tycker nog att man ska fortsätta med att säga fruken här på restaurang. För jag vet inte, jag nu reagera. Jag tycker att det låter konstigt man börjar ropa fru efter mig helt plötsligt. Hovmästare Sture Lindman, tar ni upp idén? Nej, det tror jag inte. Vi kommer nog att använda den vanliga tituleringen damen till våra gäster. Gregor Hedendal, 23 år gammal. Vad tycker du om att din festebu blir kallad fru? Ja, som man ser saken i dagens läge så kan man titulera folk med lite vad som helst. Och för min del skulle det inte spela någon stödlig roll om jag kallar henne för fru eller fröken. Reporter Sven Karlsson.